اي على الفنا وهل المخ من تلك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 محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وبد فليندروم الله ماذروه تبارك وتعالى ذبيم صلوات باستاي بمحمد صلى الله عليه وسلم ذب بشوكتي بسنيك ذب بتجيثاتا اتي لاندي كون ذ باسوين روجن اتير درن ديتن Jukimit, pas taj të ndëruar Vlëzërë musliman Jemi në muajnë Rabi u l'awël, Rabi u l'awël Në muajnë të cilin Allahu i madhruar Tabaraka wa ta'ala Lisha i rahmet mbinë njerëzimin Dhe në këtë muaj lindi Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi wa sallem Dolin si përfaqët të tokës Njeriu më indrët shumë Më imiri, më bujarë, më fisniku Njeriu të cili mesë shumëti ja pa në hajrin botë e simos t'a shohë mos t'a shofin hajrin botë kur Allahu i madhruar dërgoi rahmet për mbar njerëzimin wama arsalnak illa rahmatan lil alamin tdrguam to you muhammed mshir për mbar njerëzimin e simos t'a shofin hajrin njerëzimi kur Allahu i madhruar tha për te laqad manallahu alal mu'minina id ba'ath fihim rasula min anfusihim yətlu alayhim ayatihi we yuzakkihim we yuallimuhum alkitaba walhikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin allah hu imadruar li sheh rahmat tmaazim bi musliman qura adrgain ga mesi ytire muhammed mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam etilimen dihmanat allah inzernier zet ga rsira nedrit u amsan atyure ko uanin dhe sinjetin uamson atyre mesazhin qellor imson atase se si duhet jetuar në këtë tokë se çfarë raportë duhet të kën ndaj të Madhit Allah, imson atase kush është Allahu Azza wa Jall dhe çfarë hakë dhe obligimin ka ndaj Zotit të tyre, imson atase se si duhet të sillen ndaj vetvetes, si tyre familjes dhe shoqërisë Allahu dërgoj për i gamberi në mesin e njerëzve dhe prej tyre që të nzirëja ta nga ërsira në dritë Po Allah, po zoti jon, nzori arabët nga ërsira në dritë Inëzore dhe ta të cilët e pasuan atë Nënëzore dhe neve i madhi Allah Azze o gjel me Muhammed Mustafa Salallahu aleyhi wa sallam nga rësira në drit Edhe ne në këtë pjes të kësaj bote Kemi qenë në dalalin më bin Kemi qenë në hom në erdhen dalalet Kemi adhuruar gurt dhe drojt Kemi adhuruar dikur më vën në isan dhe kryqin E pasta i madhi Allah Lëshej rahmet dhe erdhi drit ka dhënurit madhet të Allah edhe në këtë pjesë të tokës, dhe deportuan rrezet e Muhamedit Mustafas sallallahu alaihi wasallam dhe na drejtoi neve i madhi Allah dhe na nxirrën nga errësira në dritë, veçsa shejko i Merrad, vazdoim gjenerat pas gjenerate të jetojmë të ndriçuar, të jetojmë në rrugën e të madhit Allah azza wajal falë mshirës të madhët Allah që e dërgaj Mohamed Mustafan dhe në përmjet ti dhe shokve të ti dhe misionarve të misionit të ti a rritë të këtë dritë dhe kënurq dhe kënur qëlorë edhe në këtë vend edhe të knep dhe vazhdan edhe mëtej të qëndra i fort dhe përshdo dit pofërcohet me emrin e madhë të madhët Allah a zë u gjelë povle zërë musliman Allah unë njerëzimin e nëzori me Mohamed Mustafan nga ersira Anë drit për atërsi e pejgamberi Aleyhisselam Nihër jë thëa anë sarve Alem tëkunu dhullalen Fa ahdakumullahu bi Anë në këni qenë në dalalet Anë në këni qenë në humner E Allahu azzë vajllë u drejtoj dhe u dhëzaj juve në përmjet meje poja Resul Allah kemë besuar ty dhe kemë besuar të madhin Allah të barëke vëtë ala mirë pavle zërë musliman nga dita që u dërguë dhe u shpal Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wa sallim e derë në ditën e sotit dhe në kytë moment nuk undale njerëzit së lyftuari dhe kundërshtuari Muhammed Mustafajn sallallahu aleyhi wa sallim Allahue alayhi wasallam dhe Kurani shumë i qartë na tregon pse me çfarë armiqësie u përballua më i mirë dhe me i dashurit mëdhi të Allah, i cili kishte ardhur për të mirën e njerëzimit, por ja që shumë njerëz nuk e kuptojnë urin dhe dritën e të madhit Allah, az zawajel dhe i luftojnë të drejtën dhe të mirëtit dhe të sinqertit, ashtu siç luftuan Muhammedin sallallahu alayhi wasallam dhe misionin e tij Nga dita e parë, e shkendisë të parë, të nurit madhët Allah, azze o gjelë, e cila filojë, të ndryqojë me kene bekuar, e kene bekuarë E lyftuan me krejtë fëqinë që e patenë, por Allahu i madhruarë, im jaftojë Mohamed Mustafas, sëllë Allahu aleyhi vësallëm, dhe njën nga një, u ahje që qafësh i madhët Allah az zawajal para tarsiya zatan ka than allah in shaniaka huwa al abtar ata ket kundr shtojin tyje ata nuk e gan gat Atyre nuk kom jevë shku gat Ata kom e i cungu i madhi Allah Kom e i poshtru i madhi Allah Kom e i luftu i madhi Allah Kom e i shkatru i madhi Allah, Allah Sepsa ta që luftojnë Mohamed Mustafan E kan luftuar Allahun e madhruar Me në adali i valijen Fëkad adhen të hu bilharbi Si qka thonë Allahun Në hadith kudësi A i cili ma lufton mua Një evlija dhe një miktimin I kam shpalur ati luft E po Pabikë dëshimit evlija dhe miku më ima I të madhë i tallant të okën e ti është Muhammed Mustafaja Sallallahu aleyhi ve sellem Andaj të gjithë ata Që kanë lëftuar dhe kundërshuar Muhammedin aleyhi selam i kanë shpallur luftë Allahut dhe Allah i ka shpallur luftë atyre e ata që janë në luftë me Allahun dihet se kush fiton dhe historia ka dëshmuar se gjithmonë ka dësh, ka dështuar armikujt i cili e ka luftuar dhe kundërshtuar Muhammedin alayhis salam Nga ditë e parës britis e islamit në mekë, me konkretishtë nga luftë e bedrët dhe me tej, argumentet dhe historia kanë dëshmuar se si armështë dhe kundërështar të përbetuar Të Muhammedit a.s. kanë pësuar disfat njëri për njëri pas tjetërët la ilahe illallah E nësë ibnë Maliki radiallahu anhu E të regën një hadith shumë interesantë dhe shumë të të mërshumë dhe të randë Para ta të, të cilët marrën guzim dhe e shajnë dhe e fjuejnë Muhammed Mustafa sallallahu a.s. E ata thash janë të shumë të dhe halkat të zinjirit të tyre nuk nëndërpriten derën të karikët Eka turisti në Danimark dhe derit e shqiptartë të tonë Të cilët edhe së dhe kësa i ditë marë në guzim dhe fyën dhe akuzojnë Nurin dhe dritën e ma të madhit Allah, mshiren ma e të madhit Allah Rahmetin ma e të madhit Allah mbinë njerëzimin se ka qenë filozof, se ka qenë njeri me epshe Dhe ka sënuar gratë, dhe ka sënuar pushtet, dhe ka sënuar pasuri dhe dhe dhe të Shpifje dhe akuzat të tjera Që të gjitha naturisht janë të pëvend Dhe të pëbaza të gjitha Allahu i madhruar U kam jaftuar Inna kefejna kel mustehziin Ne kemi me të hjek qafështuje Ata të cilë talën dhe përqeshen Me të jo Muhammed Sallallahu aleyhi wa sallem Fatë enese radiallahu anhu Ka qenjë arab prejbenin në gjarë I cilë ka prënuar islamin Dhe kam suar surët të lëbëkare Dhe surët të abu Imran, dhe ka qenë prej atyret të cilet e ka në shënuar edhe shpaljen e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallem por allahu azzawajel e ja diti zemrën e ti e ja diti të ardhmen e ti dhe subhanallah u këthyën nga dini islam dhe u bë i krishter dhe i ku prej medines dhe shkojni për andorin bizantin atje të këtë krishteret dhe të krishteret kërë kuptuan së cfar njeri u ka qenë te peygamberi alayhis salam ngritën shumë lart dhe e madhruan shumë Dhe Allahu i madhruar Nuk e haroj Nuk i shpetaj Allahut Sepse a i le që e boj krishter Por vazhdon të ta thynë të Muhammedin Sallallahu aleyhi wa sellem Dhe thonë të Muhammedi Nuk di asë gjë Vetëm Bekaran dhe Aljo Imranin Që unë ja kam shënuar Për ndryshaj nuk din kur gja Vetëm Ran dhe shpifë Dhe trilon dhe njerëzit e besojnë Se nuk ka realitet në te Dhe kja ikzën të pabesimtarët shumë Por madhruar, e rizraj Allahu në madhruar mbi qiellin e shtatë dhe shumë pak kohi zgjati dhe Allahu i madhruar i morri shpirtin ati qafiri, i e atij Qafirit dhe populli i tijna e varrosën, tyçi shi varrosin njerëzit e tjerë, por Allahu i madhruar e urdhëroi tokën me qit jashtë saj, me nxirr përjashta trupin ati qafiri, mengjez, e atij Qafirit dhe koroqua në mëngjes e pa nëse trupi i tijna është mbi tokë than se është prej Muhamedit dhe shokëve të tij, të cilët kanë xhelozuar pse ky mik i tyre, ish miku i tyre, është repeluar nga ta dhe është konvertuar në krishterizëm e ne do t'avarosim në një vend tjetër dhe do t'i hapum varrën shumë thellë, aq thellë saq so mundan me hap thell e mbuluan dhe të nesër më nkorrozuan në mëngjes Serre shepan trupin e ti mbi tokë la ilaha illa allah të tokë e ka qitur jash trupin e ti dhe thanë jo jo kjo nuk është prej Muhammedit as prej shokve të ti lene heçmu ti e ka përnë hodhën dhe kundë një prua dhe elan poblo zërë musliman kjo është fundi e atyre të cilet e fyën Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem atyre të cilet e shajn atyre të cilet e akuzojn illa të nësuruhu fa qada naserahu Allah nëse ju nuk i dilni krah Muhammed musliman të fasë, ka me i dalur krahë Allahu i madhruar i cilje ka dërguar po zoti jonë, ti ke me i dal haqësh, ti ke me i dal krahësh dhe i ke dal gjithmon krahësh por në ke porosit dhe në ke urdhrua dhe neve që të qëndrojmë të fort pranë sënetët të ti të dojmë shumë ate, më shumë se sa vet vetën ton për atërësie ka thana i bekuar la ju u minu e hadukum, hatta e ku në habbe i leji minu aledihi, o valedihi, o në nëse gjmain nuk ka besuar as kush, deri sa mës tjim më i dashur të aj, se sa fëmjit e ti e prindet e ti, dhe pasurija ti, dhe qka ka Në këtë dënja dhe Amere Radiallahu anhu Kur i tha Muhamedit Sallallahu aleyhi wa sallem Se unë të dua ty shumë Ja Resul Allah Peygamberi tha E samë dënti mu Fa të dua shumë Më shumë se gjdë kënë tjetër Vetëm vetën time Dua më shumë se sa ty Fa jo ja Amere Andë nuk më ke dashur sa duhet Fa të dua më shumë se sa vetë vetën time Fa elane ja Umar Ta shpojt Dashuria jote është në vend lë Allahu illallah. Dashuria ti është dashuria e madhe të Allah, është dashuria e dinit Islam, është dashuria e xhennetit, është dashuria tan pejgamberëve të madhë të Allah, azza wajal. Qol zher musliman, eda sad shat dhe fyhet Muhammed aleyhi salatu wassalam. Bor ka musliman dhe duhet të ket patjetër musliman, të sileti dalin krahas Muhammed Mustafa's ve rojnat burr të madh e nuvet çanti nukse munas munasëbet apo nuksa raste kur musliman jithandaj e kujtojnë këtë çast të madh gjithsesh këtë rast të madh apo ngjarje të madhe që është lindja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e dini e Allahut e ç përpara duke mbrojtur Kur'anin duke mbrojtur sënetin, duke mbrojtur pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallem, mbrojtja sënetit dhe pejgamberit është duke dashur ate më shumë, se sa gjdëkën tjetër më të këtë ma dhe të Allah, më shumë se sa vetë vetën tëmë, duke dashur ate dhe fjalë dhe vejë prate ti, me i dashë dhe me i praktikua në praktikë, dhe jëve të më kachë, por me prënue, me usha dhe me ofëm duhet të dhënë, e mos më u shaubë më ofendu Muhammed sallallahu alaihi wasallam kush jam unë vetë dhe krijt njerëzimi në krahasim me şeytrin e ati burrit të madh Të cilin Allah huë ndëroj Dhe e veqoj prej imbarë njërzimit Andaj duje në sënjetin e pejgamberit Sallallahu aleyhi wa sallem Dujeni Mohamed Mustafan Aleyhi salatu wa sallam Por gjithë sësi Musë harranë se haki ti është më imad Se sa mu që mund të dalim hakësh Sepse pej rahmetit të ti Qe ka dërguar Allah hua te Prej bereqetit të ti Nesët po dhëzohemi Dhe po drejtohemi Dhe po adhërojmë Allah huë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 Azza o gjelë, nuri dhe shkendia Dritës e ti, na ka përfshira Dhe neve, edhe në kytë qast Edhe në kytë kohë, edhe në kytë vend Dhe lusëm allohën me narujt Dritën dhe nurin qëlor Me të cilën a i kanë dryquar zamrat tona Pjesë haki të pejgamberit Aleihis Salam Për posë që e kemë daj vetë vetës ton E kemë edhe në daj familjeve tona Tu amësojmë femive ton Po zitën dhe gradën e lartë Që e ka Muhamedi Aleihis Salam Të Allahu Az jo وجهل prej voqlis, ne mësu fëmi të se kush është pejgamberi, sfar haki kemi daj pejgamberit a.s. me ili fëmi të tanë, me Muhammedin a.s. që ata të jetojnë me te, të dojnë atë, të dojnë sënetin e ti, të dojnë fjallën e ti, të dojnë dinin e ti, sepse vetëm kështu janë në rrugën e të madhe të Allah, dhe vetëm kështu përmirsohet dhe regulohet shëqria, jonë islamet dhe gjithandej ku ka muslimet Limon, e ata të cilet marrën guzim e shajnë dhe fjujnë Muhammedin aleyhi salatu e salam ka për të meftuar i madhi Allah ka për të nahvje kur qafe i madhi Allah dhe Allah nuk ngutet të barëke vë te ala Allahu azzë vajllë i vanon dhe i shtu e njerëzit por nuk i harron të bare kë vë të ala Allahun a bëh për atyre që e dojnë pejgamberin që i shmeriton në me dash sallallahu aleyhi wa sallem e mëra salavat mbi te sepse është pies e dashuriz dhe respektit nda ja ti burrit madh dhe që ati ditën e sëdit ditë gjëmaje mëra istikfar për te mëra istikfar mëra salavat për ati bekuar dhe ati ndryquar sallallahu aleyhi wa sallem sallallahu aleyhi povle zërë mëslimon, ka shumë për të folur, për personalitetin e ti, dhe mbrojtje në personalitetit e ti, për duke pasur parasyshë, shtaf të në madhë, duke të ndërprej me kach, duke luthur Allahun, që pejgamberi a lejhisselam, tjetë me i dashur të kne, se sa krejtë dënjaja, dhe vet vetja jonë, dhe fjale ti dhe vepre ti, tjetë primare të kne, para fjales tonë, dhe para kanunit tonë, dhe para gjdo kanunit dhe Shdo ligje në këtë dënja Sepse fundja fundjes Fjallat ti është ligj Fjallat ti është ligj Et nga i madhi Allah Të barëke Bini stikfar lëzër mësliman Për vet vetën tuaj Për familet e juaja Dhe për krejtë mësliman Se Allahu është fales është të më shërshum Astagfirullahi li uolekum Vë lisajri lëmu'minine min kulli dhëmbin Fëstagfiruhu Innehu hua lëgafuru rrahim Realizou em Studio de Produção e Encrenaria na Pristina.